Коментар до розділу 10 Мені подобається дівчина-мілетянка, яка, бачивши, як професор Талес усе милується на небесну баню і очі все зведеними до гори, підкинула йому щось на шляху, аби він спіткнувся. Вона хотіла дати йому знаки, що він матиме час витати в хмарах, як упорується з тим, що в нього під ногами. Мішель де Монтень Чи потрібна вам допомога? Наприкінці славетних 1990-х років багато інвесторів вирішили діяти самостійно. Самостійно проводити аналіз, обирати акції, торгувати ними через інтернет, заручившись допомогою брокерів і в такий спосіб заощаджуючи на оплаті дорогих послуг спеціалістів Wall Street за аналізу, консультації і торгів. На жаль, Більшість таких інвесторів-самоучок стали незалежними саме напередодні найгіршого ведмежого ринку з часів Великої депресії. І в результаті пошилися в дурні, бо вирішили самотужки долати свій шлях. Звичайно, невдача спіткала не лише їх. Ті інвестори, які діяли традиційно і кожне своє рішення узгоджували із звичайними брокерськими конторами, також втрачали гроші. Водночас багато інвесторів справді почуваються впевненими, покладаючись на досвід і поради, які може надати хороший фінансовий консультант. Деякі інвестори можуть потребувати сторонньої допомоги консультанта, який покаже їм, який рівень дохідності їм слід очікувати від своїх інвестицій, чи яку додаткову суму вони повинні заощадити, щоб досягти своїх фінансових цілей. Інші можуть виграти просто від того, що їм буде кого звинуватити, коли курс їхніх акцій знизиться. Замість того, щоб битися в вагоні своїх сумнівів, у вас є той, кого можна покритикувати, хто може захистити і водночас підбадьорити. Це психологічно стимулює вас продовжувати стабільно інвестувати, тоді як серце інших інвесторів мовчить. Урешті-решт. Вам нічого не заважає самотужки впоратися з управлінням вашим інвестиційним портфелем, але водночас немає ніякого сорому в тому, щоб звернутися в цьому питанні по професійну допомогу. Особливо змістовний коментар цього питання подано в статті Волтера Абдегрейва «Advice on Advice – Money, January 2003, pages 53-55». Але як зрозуміти, що вам потрібна допомога? Ось кілька порад, які свідчать про те, що вона вам справді не завадить. Великі збитки. Якщо з початку 2000 року і до кінця 2002 ваш інвестиційний портфель втратив понад 40% своєї вартості, тоді результативність вашої роботи навіть гірша за найсумніші результати діяльності самого фондового ринку. Немає значення, чому це сталося. Через вашу лінь нерозважливість чи вам просто не пощастило. Зазнавши таких величезних збитків, ваш інвестиційний портфель просто волає про допомогу. Збанкрутілий бюджет. Якщо ви постійно ледве зводите кінці з кінцями, не маєте жодного уявлення, куди йдуть ваші гроші, вам не вдається регулярно відкладати певну суму і хронічно не виходить вчасно сплачувати рахунки, тоді ваші фінанси вийшли у вас з-під контролю. Консультант допоможе вам створити комплексний фінансовий план, у якому буде чітко зазначено, як і скільки ви повинні витрачати, брати в борг, заощаджувати чи інвестувати. Хаос в інвестиційному портфелі Дуже багато інвесторів вважали свої інвестиційні портфелі достатньо диверсифікованими. Коли наприкінці 1990-х придбали 39 різних акцій, інтернет-компаній чи Акції сіми різних американських інвестиційних фондів, які спеціалізувалися на акціях зростання. Але це те саме, що й думати, що хор сопрано може заспівати партію соліста краще, ніж сам соліст сопрано. Байдуже, скільки сопрано ви зберете, Хор ніколи не зможе відтворити всі низькі ноти, поки не долучиться баритон. Так само, якщо всі ваші інвестиції то зростають то падають у вартості одночасно, ви позбуваєтесь інвестиційної гармонії, яку дає справжня диверсифікація. Зарадити в цьому питанні може професійний план із розподілу активів. Великі зміни Якщо ви стали самозайнятою особою і вам потрібно сформувати план пенсійних внесків, якщо у ваших стареньких батьків немає фінансів або оплата за навчання дітей здається непосильною, Консультант може не лише повернути душевний спокій у ваше життя, а й допомогти досягти значного покращення якості вашого життя, ба більше, кваліфікований фахівець може гарантувати, що ви отримаєте користь із належного виконання положень податкового і пенсійного законодавства, довіряй, але перевіряй, пам'ятайте про те що фінансові шахраї процвітають, бо переконують вас повірити їм і не перевіряти їх. Перш ніж віддати ваше фінансове майбутнє в руки консультанта, важливо знайти таку людину, з якою ви почуватиметеся комфортно і чия чесність не викликає жодних сумнівів. Як колись сказав Рональд Рейган, «Довіряй, але перевіряй». Почніть із тих людей, яких ви найкраще знаєте і яким найбільше довіряєте. Потім поцікавтеся, чи можуть вони порадити консультанта, якому вони довіряють, і який, на їхню думку, блискуче виконує свою роботу за свій гонорар. Вотом довіри від того, кому ви довіряєте, гарний початок справи. Якщо у вас немає можливості знайти того, хто дав би вам компетентну пораду і кому ви довіряєте, ви можете знайти спеціаліста з питань фінансового планування через платний сервіс www.napfa.org, члени якого зазвичай дотримуються високих стандартів надання послуг і інтеграції. Коли ви вже знаєте ім'я консультанта і назву фірми, де він працює, а також його спеціалізацію, біржовий маклер – спеціаліст з фінансового планування, бухгалтер, страховий агент – то можете братися за роботу. Щоб побачити, який буде результат, введіть ім'я консультанта і назву його, її фірми в пошуковому рядку будь-якої пошукової системи, наприклад, Google. Зверніть особливу увагу на такі слова, як скарга, позов, штраф чи призупинення. Якщо консультант, біржовий маклер або страховий агент, зателефонуйте до офісу комісара цінних паперів у вашому штаті. Зручний довідник онлайн посилань можна знайти на сайті nasaa.org. і запитайте, чи не підлягала роботи консультанта якимось дисциплінарним заходам і чи не було скарг від клієнтів. Самої лише скарги клієнта недостатньо, щоб виключити консультанта з вашого списку кандидатів, а от постійні скарги вже про щось говорять. Також дисциплінарні заходи в житті регуляторними органами штату або федеральними органами зазвичай свідчать про те, що потрібно шукати іншого консультанта. Ще одне джерело для перевірки інформації про брокера на сайті pdpi.nasdaq.com/pdpi. /pdpi. Якщо ж йдеться про бухгалтера, який виконує функцію фінансового консультанта, Інформацію про його репутацію можна отримати в урядових структурах штату, які регулюють його бухгалтерську діяльність. Їхній список можна знайти через Національну асоціацію ради штату з питань бухгалтерського обліку на сторінці www.nasba.org. Спеціалісти з фінансового планування чи їхні фірми повинні бути зареєстровані або в комісії стінних паперів та бірж, або державних органах контролю цінних паперів у штаті, в якому вони проводять свою діяльність. Щоб зареєструватися, консультант має подати документ форм ADV, який складається з двох частин. Ознайомитись і завантажити його можна на сайтах www.advisorinfo.sec.gov www.iard.com або на сторінці державних органів контролю цінних паперів. Особливу увагу необхідно звернути на ту частину документа, де спеціаліст має повідомити про будь-які дисциплінарні дії з боку державних регуляторних органів. Майте на увазі, що недобросовісні консультанти не показують ці сторінки Form ADV потенційним клієнтам, і тому ви самі маєте подбати про те, щоб отримати повну версію документа. Рекомендовано також здійснити перехресну перевірку інформації про фахівця з фінансового планування на сайті www.cfp-board.org, бо інформація стосовно деяких спеціалістів, які отримали дисциплінарні покарання за межами рідного штату, може бути відсутня. Додаткові поради, як не втратити пильність, подано нижче. Слова, які мають вас насторожити. Необхідність бути обачним не зникає тоді, коли ви обрали фінансового консультанта. комісар із цінних паперів штату Меріленд Мелані Сентер лубін радить бути уважними і з пересторогою ставитися до таких слів і фраз, які можуть пророкувати проблеми. Якщо ваш консультант повторює їх або змушує вас до того, що вам не до душі, тоді негайно звертайтесь до відповідних керівних органів, попереджає Лубін. Ось деякі вислови, які повинні стати для вас тривожними дзвіночками. Офшорний, ексклюзивний, шанс усього життя. Вам варто зосередитись на результатах діяльності, а не на сумі комісійних. Найкращий банк. Хіба ви не хочете розбагатіти? Ця крихітка ще себе покаже. Не можна пропустити. Прибуток гарантовано. Прибуток просто велетенський. Варто поквапитись, ви нічого не втратите. Це певна річ. Я вклав у це гроші своєї матері. Наша власна комп'ютерна модель. Ви повинні довіряти мені. Це варто купувати. Операції на товарній біржі, стратегія опціонів, стратегія активного розміщення, місячна дохідність, щомісячні доходи – це нерозумно. Ми можемо перекрити ваші збитки. Ви не можете дозволити собі не мати цього. Ви будете шкодувати, якщо цього не зробите. Ми можемо перевершити ринок. Ніхто, крім нас, не знає, як це робити. Особисте знайомство Нещодавно на сторінках відомого журналу, який спеціалізується на питаннях фінансового планування діяльності, з'явилася інформація, що думає більшість консультантів про те, які питання потрібно ставити фінансовим консультантам під час знайомства з ними. Роберт Верес, редактор і видавець інформаційного бюлетня Insight Information, люб'язно погодився надати ці питання для книги. З іншими контрольними списками питань можна ознайомитись на сайтах www.cfp-board.org та www.napfa.org. Перевіряючи консультанта, ви маєте з'ясувати таке. Зрозуміти, чи справді він, або вона намагається допомогти своїм клієнтам, чи просто формально виконує свої обов'язки. Визначити, чи він або вона розуміє і керується основоположними принципами інвестиційної діяльності, викладеними в цій книзі. Оцінити, чи він або вона має достатній рівень освіти, кваліфікації і досвіду, щоб допомогти вам. Провідні спеціалісти з питань фінансового планування дають рекомендації, які питання повинні поставити майбутні клієнти своїм потенційним фінансовим консультантам. Чому ви працюєте в цій сфері? Яка головна мета вашої фірми? Окрім будильника, що примушує вас підніматися вранці? У чому полягає ваша інвестиційна філософія? Ви працюєте з акціями чи з взаємними інвестиційними фондами? Чи використовуєте ви у своїй роботі елементи технічного аналізу? Чи вдаєтеся ви до ринкового таймінгу? Позитивна відповідь на бодай одне з двох останніх питань – це сигнал, що вам не треба обирати цього консультанта. Ви концентруєте свою увагу лише на управлінні активами, чи також можете надати поради щодо оподаткування операції з нерухомістю, збитань пенсійного забезпечення, формування бюджету, управління борговими зобов'язаннями і страхування. Як ваша освіта, досвід і рекомендації допомагають вам надавати фінансові консультації такого виду? Сертифікати на зразок CFA, CFP або CPA свідчать про те, що консультант пройшов серйозний курс навчання. Більшість інших абревіатур на кшталт CFM чи CMFC, якими виховляються фінансові консультанти, майже ні про що не говорять. Бо більше, зв'язавшись з організацією, яка видала такий сертифікат, ви можете перевірити дані, а також переконатися, чи не було в консультанта дисциплінарних порушень правил чи етичних норм. Які спільні потреби зазвичай мають ваші клієнти? Як ви можете допомогти мені в досягненні моїх цілей? Як ви будете відстежувати і звітувати про прогрес у моїх справах? Чи надаєте ви контрольний список, за яким я матиму можливість перевіряти виконання фінансового плану, який ми розробляємо? Як ви обираєте інвестиції? Який, на вашу думку, найуспішніший інвестиційний підхід і як ви можете довести, що ваші клієнти з вашою допомогою досягли такого успіху? Що ви робите, коли інвестиції демонструють погану дохідність протягом цілого року? Якщо відповідь консультанта «продаю їх», і з ним не варто мати справу. Коли ви рекомендуєте об'єкти для інвестицій, то чи отримуєте від третіх осіб компенсацію в будь-якій формі? Чому ви її отримуєте або чому не отримуєте? За яких обставин це відбувається? Яку суму в доларах я платитиму за ваші послуги впродовж першого року? Що може спричинити збільшення або зменшення цієї суми згодом? Якщо комісійні виплати за послуги консультанта складатимуть понад 1% вартості ваших активів на рік, очевидно, вам варто пошукати іншого консультанта. Якщо ви збираєтесь інвестувати менше 100 тисяч доларів, вам, можливо, не вдасться знайти фінансового консультанта, який погодиться з вами працювати. У такому разі необхідно створити диверсифікований портфель з акцій недорогих індексних фондів, Дотримуватися порад щодо діяльності в цій сфері, викладених у цій книзі, і тоді вартість вашого інвестиційного портфеля врешті-решт зросте, і ви зможете скористатися послугами фінансового консультанта. Скільки у вас клієнтів і як часто ви з ними спілкуєтесь? Яким своїм досягненням для клієнта ви найбільше пишаєтесь? Які спільні риси мають ваші улюблені клієнти? Який ваш... Найнеприємніший досвід у роботі з вашим клієнтом і як ви вийшли з цієї ситуації. Що змушує ваших клієнтів звертатись до вас чи до ваших помічників? Як довго зазвичай клієнти співпрацюють із вами? Чи можу я ознайомитись зі зразком звіту для клієнта? Якщо ви нічого не розумієте у звіті, попросіть консультанта пояснити вам. Якщо ви не розумієте його пояснень, він вам не підходить. Чи вважаєте ви себе успішним у фінансовому плані? Чому? Що означає для вас фінансовий успіх? Яку середньорічну дохідність, на вашу думку, можуть дати мої інвестиції? Будь-які показники від 8 до 10% не відповідають дійсності. Чи можете ви надати мені своє резюме, копію форм ADV і щонайменше три рекомендації? Якщо консультант чи його фірма не надасть вам копія документів, Підводтесь, і йдіть геть, а коли йдете, міцно тримайте руку на своєму гаманці, чи хтось коли небудь подавав проти вас офіційну скаргу, чому з вами перестав співпрацювати ваш останній клієнт. Перемогти свого найзапеклішого ворога. Майте на увазі, що хороші фінансові консультанти не ростуть на деревах. Часто буває так, що в найкращих із них клієнтів рівно стільки, скільки їм під силу обслужити. І в їх коло потрапити нелегко. Можливо, фінансовий консультант погодиться вас прийняти, проте лише в тому випадку, якщо ви йому сподобаєтесь. Крім того, він може поставити вам кілька непростих питань. Наприклад, для чого вам фінансовий консультант? Яка у вас мета на перспективу? Яка ваша найбільша невдача в роботі з іншими консультантами чи без них? Чи плануєте ви бюджет? Ви живете на свої кошти? Який відсоток ваших активів ви витрачаєте щороку? Якби ми почали працювати рік тому, яких показників я мав би досягти, щоб ви були задоволені моєю роботою? Як вам вдається впоратись із конфліктами чи подолати суперечності? Як ви відреагували на відмежий ринок, який почався в 2000 році? Який ваш найбільший фінансовий страх? А ваші найбільші фінансові сподівання? Який рівень дохідності ваших інвестицій ви вважаєте раціональним? Відповідаючи на ці питання, спирайтесь на інформацію, викладену в розділі 3. Консультант, який не ставить вам таких запитань, не виявляє достатньої зацікавленості у вас і інтуїтивно не відчуває, які ще питання ви хотіли б від нього почути, не зовсім вам підходить. До того ж, ви повинні достатньо довіряти своєму консультанту щоб дозволити йому захищати вас від вашого найбільшого ворога – вас самих. Ви наймаєте фінансового консультанта, пояснює експерт Нік Мюрей, управляти не вашими грошима, а вами. Оскільки завдання консультанта – захищати вас від ваших власних імпульсивних бажань, каже аналітик з питань фінансового планування Роберт Верес, тоді в нього або неї повинні бути інструменти, які допоможуть вам обом контролювати ваші бажання. До таких інструментів належить Комплексний фінансовий план, який визначає, як ви будете заробляти, заощаджувати, витрачати, брати в борг і інвестувати ваші гроші Положення про інвестиційну політику, де викладено основний підхід до інвестування План розподілу активів, у якому зазначено скільки грошей ви зберігатимете в різних категоріях інвестицій Це своєрідний підмурок, на якому повинні ґрунтуватися розумні фінансові рішення і їх ви маєте ухвалювати не одноосібно, а спільно з вашим консультантом. Поки ви не переконаєтесь, що такий фундамент уже створено і він надійний, не варто інвестувати жодної копійки чи приймати якісь рішення.